Скажіть же правду, не доріжіть секреті Чи я зможу після цього грати на кларнеті? Лікували в тій лікарні і дідка Микиту Без труда його звільнили від апендициту А старенький все питає Як же буде далі? Чи я зможу після цього грати на роялі? Ну, звичайно, каже лікар А чому ж не грати? Ваші руки не зазнали жодної утрати Дід сміється Дід радіє, весело старому, От прекрасно, я ж ніколи ще не грав на ньому. Сучасний пророк Жив колись дідусь на світі, Никодим сорока, Доброзичливий, ласкавий, Схожий на пророка. Мав він бороду широку, І вуса довгі, пишні, Міг погоду передбачить на чотири тижні. Чи дощі дідуню будуть, «Як гадання ваше?» Дід вагався. «Зачекаєм, що Мурашка скаже». Несказанно дивувались тітоньки Кумасі, «Як він вгадує погоду по якійсь комасі?» Бо не раз переконались у селі наочно, що складалися прогнози у старого точно. А давалося це діло дідові неважко. Виручав старого диктор. Прізвищем «Мурашко». Молода душа. Мчався поїзд, як стріла, Стоганіли шпали, Троє хлопців у купе В карти з дідом грали. Раптом чують «Ревізор, Стережись хлоп'ята!» І під лавки поповзла братія Патлата. А за неї старий, зігнувши спину, Теж під лавку заховався І затяг корзину. «Ходить строгий ревізор, щипчиками брязка, тягне діда за штани. Ваш квиток, будь ласка!» Дід хвилинку покриктав, розшукав квиточок і з-під лавки показав. «Ось візьми, браточок, тут і штемпель, і число, я законно їду. А чого ж це ви тоді заховались, діду?» І з-під лавки виліз дід, трусить лікті й поле. «Не любив від молодих відставати ніколи!» Болільниці. По цвинтарю походжають старенькі бабусі. Одна в плащі зеленому, а друга в кожусі. Походжають, оглядають знайомі могили. Кого знали, зустрічали, з ким вірно дружили. Перша каже, ось могилка футболіста Толі. Він був справжнім чародієм на футбольнім полі. Як же грав він розчудесно, як він виділявся. Друга сльози витирає і каже, відігрався. А це суддя міжнародний спочив біля нього, Як він гарно вмів свистіти, як судив він строго. Мов той сокіл зі свисточком за м'ячем ганявся. Друга сльози витирає і каже, відсвистався. Дума про землю Жив мій дід в глухім селі. Мав собі шматок землі, був небідний, небагатий, від роботи був горбатий. Хату мав, городи льох, півня мав і квочок двох. Темним був, не знав нічого, не було думок у нього. Скільки жиру в молоці, чи калорій в яйці, скільки метрів у господі, скільки соток у городі. Я учений, я вже встиг прочитати купу книг. Маю кухню, маю ванну і кімнату непогану, Документ у мене є, що усе це не моє. Все обміряно в кімнаті метри цілі й десяті, мають дзеркало, трильяж, видно все, хоть стань, хоть ляж. Ще й земляє на балконі в дерев'яному вазоні. Ти дивинял прогрес мене до небес. Добрі люди. Так як діло це вже прошле, то відкрию вам секрет, що одержав п'ять путівок наш місцевий комітет. Голова МК Панас взяв путівку на Кавказ. Путівку в Куяльник одержав начальник. Секретарку Любку послали в Алубку. Головбух Арон Козак взяв путівку у Судак. Всі якісь бюджетні, тридцятипроцентні. Коли отак поділили, ці чотири перші, тоді вже дали п'яту і мені вахтерші. У будинок відпочинку на цілих два тижні, бо з печінкою у мене справи не тудишні.